Ми знаходимо лише радиста. Його арештом попереджаємо резидента і всю групу. Треба розділити функції. Пеленгатори засікають радиста, а клубочок розплутує абвер. Із санкції шефа я цілком офіційно зв'язався з одним пеленгатором, який щоразу засікши об'єкт, координати передавав мені. Через грозу нам вдалося таким чином попередити провал кількох груп. Вважаю одним з найвідповідальніших завдань розвідування армійських корпусів дивізій полків, які входили до 17-ї армії. Гроза передав строки мінімальні, треба поспішати. Тут би поміг простий випадок. Дізнаюсь, що з сусіднього табору військовополонених Зникло кілька англійських офіцерів. Я доповів про це по інстанції і сказав, що збираюся пустити по їх сліду найкращих агентів. І займусь цією справою сам, коли будуть вказівки. Я знав, генеральна карта 17-ї армії зберігається у підвальному приміщенні штабу під охороною офіцерів. У неділю вранці, у суботу штабні офіцери напивались донестями, я з новенькими документами, Абберівським посвідченням, червона картка з поперечною жовтою рискою, з'явився у підвальному приміщенні, про яке вже йшла мова. Застав не офіцера, а Фельд Фебеля, на щастя під мухою. Я показав йому посвідчення, нагадав, що розшукую надзвичайно небезпечних жлочинців, які проникли в розташування 17-ї армії. На мою вимогу він на ватманському папері, звіряючись із картою, записав усі армійські корпуси, дивізії, полки, навіть батальйони 17-ї армії, що дислокувались під Краковом, вказав, які вони займають ділянки фронту і розташування їх штабів. Фельдфебель ретельно робив свою справу, а я, закуривши, переглядав якісь службові папери, здобуті зі свого товстого портфеля. Коли Фельдфебель подав мені заповнений його рукою лист, я підійшов до карти, ще раз усе старанно звірив, коротко, як це було прийнято між старшими і молодшими чинами, кинув гуд і вийшов без будь-яких перешкод, які увійшов. Фельдфебель навіть не запитав мене, з якої частини я прибув, і навряд чи запам'ятав моє прізвище. Проте, якби це трапилось, у мене на все були готові відповіді. Увечері того ж дня ми побачились із грозою, і дані про 17-ту армію своєчасно потрапили до рук радянського командування. Все, що тут написано, особливо про мотиви моєї роботи на голос, правда, і тільки правда, перевірена у свій час відповідними органами. Чому ж ви дізнаєтесь про це з таким запізненням? Чому не було цієї сповіді у 44-му році, сподіваюся, як розвідник розвідника, ви мене розумієте. Я відчував, що моя історія тільки заплутає справу, сприйматиметься як легенда і викличе ще більше недовір'я. А версія, інформація життя, логічна, хто тоді вірив у перемогу фюрера Я особливо і особливої перевірки не вимагала. Жити я і справді хотів. Проте керувався не шкурними інтересами, а свідомим бажанням допомогти радянському народові в його справедливій боротьбі з гітлерівськими окупантами, з фашизмом, заклятим ворогом і росіян, і українців, і німецького народу. І я щасливий, що після важких випробувань їх випало на мою долю чимало. Перша моя батьківщина не відвернулася від мене, надала можливість чесно працювати і служити їй, забезпечила мою старість. З глибоким задоволенням вписую ці рядки у про діяльність групи «Голос». Не тільки тому, що розповідь тут документальна, а тому, що сповідь Отмана, кожне слово із наведених вище листів, у цьому у мене тепер немає жодного сумніву, щира правда». Різними шляхами приходили до ідеї активної боротьби з фашизмом кращі сини німецького народу.